Коли, повертаючись із складовища, Ягнич проходив мимо пекарні, на дверях, як виросла Нелька. «Здрастуйте, дядечку, на прогулянку вийшли?» З дверей так гарно пахло гарячим духом щойно випеченого хліба, і Нелька, як справжня пекарка, у білім культурнім халаті красується, розчервоніла, напалена від печей привітна. «Паляниці якраз вийняла. Може вгостити?» «Ні, спасибі. То, може, хоч бублика?» «Дякую їй за бублика». Вона знову просина. Цілу ніч не спала. Все сушила голову, йти чи не йти йому в ту морехідку. Чи витримає він там? Чи не виженуть? «У морехідці, звісно, не мед», – стримано сказав Ягнич. Бачити морехідку на параді в безкозирках, у стрічках, то одне. А коли воно, хлопченя, сидить ото на палубі, та ще не вміючи, руками школярськими зачищає сталевий кінець, то морехідка інша. Там у нього всі руки в крові. Ой, лишечко, чого ж ти його до мене не прислала? Соромиться. Якщо вступлю, каже, тоді піду. Бо ще подумають, що конючник, слабодух протекції шукати прийшов. Ні, я його таки умовлю в торговельне. Вже ніби той сам він схиляється. Якщо схиляється, то діло його тільки як вивчиться, щоб людей не общитував. Ягнич уже напрямився далі йти, як молодиця знову його спинила. Стривайте, хвилинку. Митнулася до пекарні, З'явилася на порозі З великою білою паляницею в руках. Давно не бачив Ягнич Такої високої та пишної паляниці, Аж усміхнувся. От тобі, Нелька, Хлібину таку спекти – Це теж талант. Будь ласка, Гур'євичу, візьміть це вам. Гаряча, ще й дихає. Цілий дивень. На весілля б комусь, а ти... Ні-ні, відмахнувся Ягнич, хоча в душі був зворушений. Хліба в нас повно на столі. Знаю, але хай поряд із їхнім буде і ваш, оцей. Ягнич аж образився. Поки що не ділимось. Ніхто хлібом ще не дорікнув. Може й не дорікне. Буркнув убік і пішов собі далі. Двері палацу культури зараз були відчинені, хтось, видно, з'явився з ключем. Ягнич вирішив зайти. У просторому, повному світла вестибюлі ні душі. Тихо, не чути нічиїх кроків. На стінах приваблюють зір, картини великих розмірів, що їх Чередниченко замовляє десь у художніх майстернях і добре оплачує, вважає, що для цього діла коштів жаліти гріх. На найбільшій картині пташина ферма, білі кури чи гуси, далі ставок із ядучо-зеленою вербою, аж під стелею браво усміхнений хлопчина на тракторі. Фарб накладено щедро на полотнах, товсто, здається, ось ось потечуть. То в закутні вестибюля, в суціль відгородженому вітринним склом. Щось зеленіє, іначе прозориться вода. Акваріум там чи що? Ягнич рушив туди, неквапом наблизився до вітрини. Ніякої води. Пальми стирчать гостролисті як осока, А під ними, серед штучних кущиків та камінців, Сама дивовижа. Його Ягнич відчучила. Аж до скла вітрини ягнич притулився головою, вражено застиг. Треба ж такого. Стояв на влюбки зі склом, товстим, непробивним, розглядав експонати. Хто зайшов би зі сторони? Для нього з усіх вестибільних картин ця була, мабуть би, найсумніша. По цей бік вітрини майстер, а по той бік за склом. Його пересохлі на порох пташки, більші й менші дроздики, журавлики, ластівка білогрудка, баклан не тутешній, тропічні папуги в яскравім оперенні. Кожне скляним незрушним оком бусинкою блищить. Сторожка дивиться за вітрини на свого творця. Самі окаменілості. До крихкості зсушені, пилюкою, хоч і за склом, припилюжені густо. Нікуди вже вони звідси не знімуться, не полетять. Різко одвернувся і пішов геть. Але жив зал ще треба було глянути. Двері не замкнуті, відчинив, переступив поріг. Тут напівсутінь і навіть прохолода. Не зал, а цілий корабель. Гасла повсюди на червоних полотнищах. У глибині сцени давня ще, мабуть, після якоїсь вистави неприбрана декорація. Хатка біленька, перелаз з горнятками на пакіллі. Поруч дівчина у вишитому вбранні у вінку з хоромислом на плечі. Стоїть як жива, поставою так схожа на інку. Може, з неї хто й малював? Стільці не стільці, а просто крісла розкішні, блищать чорним лаком, нові, оббиті на сидіннях пухнастим, небово блакитним плюшем. Аж посидіти за кортіло. Сів Ягнич і зітхнув, спочиваючи. Один, сам самісінький, на всі шістсот блакитних плюшових місць. На другому поверсі палацу, у лівому його крилі, чулися кроки, хтось там ходив. Коли Ягнич піднявся туди широкими сходами з Вестибюля, незабаром зустрілась йому табличка на відхилених дверях. «Історико-краєзнавчий музей села Кураївки». Зайшов. У зіщуленій постаті що в протилежнім кутку за прядками та ступами розбирала старезна якесь причандал'я, на силу впізнав Панаса Веремієнка. Отак От знепримійтився, зменшився ростом, на мумію єгипетську звівся чоловік. Сонця нема, а він у темних окулярах, брилик капроновий на голові. Зачувши кроки, Пане Амелянович одразу відклав мотовило. Це було справжнє допотопне мотовило, Обсноване нитками. Скинувся обличчям у гору, Якось аж ніби сполохано. Хто там? Ягнеч підійшов до нього На близьку відстань І зупинився мовчки. Може ж таки впізнає Крізь темні свої окуляри. Веремінко все ще перебував У незрозумілій стривоженості. Хто ти? Це ти, Відько? Ягничеві аж моторошно стало. Ти для нього не ти. Дивиться зовсім напрямці, просто в очі, а ввижаєшся ти йому кимось іншим, мабуть, хлопчаком, що вирішив пожартувати. Ягнич'я Андрон. Андрон? «Вседержитель морів, пробач мені, друже. Одразу прояснилось, просвітлішало обличчя завідувача музею. «Чув я, що ти в Кураївці!» «Прошу, заходь, заходь!» І одразу пожалівся. Слід моя, Андрони! Катастрофічно втрачаю зір!» «В Одесу треба! В отой інститут світла!» «Був!» «Спершу трохи покращило!» «А це знов гасне світ!» «Все розпливається!» І тебе ось бачу зараз, наче крізь товщу води. Весь ніби стоїш у воді з головою. Вже я йому як водорість, подумалось Ягничеві. Оце ж бережу нашу минувшину, Андрони. Для кого минувшина? А для нас із тобою вона до останньої клітинки жива. Ось випадково на мотовило натрапив у діда Коршака. Буде ще один експонат. У нього є й жорна ручні, та поки що не дає. Став показувати Ягничеві музей. Були тут і давні рибальські пристрої, і плахти, і очіпки, цілий ткацький верстат, звідкись притягли. На столиках під склом засушені рослини всякі, ковила білочоба, і будяк і навіть стебло-полину, цілі гербарії з Кураївського рослинного світу. А по стінах всюди фотографії, позбільшувані, мабуть, з якихось посвідчень, порозмивані, затуманені, чи від невмілого збільшування, чи від давності літ. Скільки батьківщині достойних людей дала Кураївка, що уславили її і працею, і подвигами на фронтах, самих тільки моряків на пів стіни. Чорнобаєнко середульший сягнув був навіть чину контрадмірала, недавно помер у Владивостоці. І на кого не глянь. Той якось Чередниченко Одесу обороняв, а пізніше відзначився в Керченському десанті. Білокінь став героєм за Севастополь, шафрам. І зараз десь ходить із сейнерами в Атлантику. Натрапив ягнич на стенді і на свою рядову особу, ледве впізнав у цьому парубкові себе, збільшили його з давньої фотографійки, що збереглася в сестри. Молодцюватий моряк, безкозирка з стрічками красується на юнацькій лобатій голові, старший майстер парусної справи. Вітрильника Оріон. Такий стоїть під цим експонатом підпис. Все вірно. Тільки чому старший? Чи може і справді старший? І ще на одній із фотографій, на груповій картиці перших кураївських комсомольців, знайшов Ягнич себе і витрішкуватого зовсім худющого тоді Чередниченка, у якихось штеблетах лежав попереду всіх на траві. А поруч із ним Івани Ловженька, що під час війни командував танковим батальйоном, загинув десь під Кенісбергом. Не без зусиль Ягнич відшукав на цій груповій і Панаса Омеляновича, в топору молодого кураївського вчителя. Він прихилився збоку, уже й тоді був чимось ніби трохи зляканий. Це ж прощальна карточка їхнього осередку, коли хлопці на жовтневі перед тим, як розійтись по світах, разом сфотографувались уперше і в останнє. Багатьох, багатьох уже нема. Одиниці позаставались. І серед тих одиниць вас двоє сумовито зараз застиглих перед цими стендами. Ацю. «Впізнаєш?» – з виглядом пана Сумилянович підвів Ягнича ще до одного стенда. З туманної фотографії, з найвиднішого місця, дивилась на них молода кругловида дівчина у льотчицькій формі. Саня Хутірна. Дивилась і всміхалась аж трохи лукаво. «Ну, яка я перед вами, діди?» Всі вони тоді були в неї закохані до безпам'ятства. Однак нікому не вдалося знайти ключ до її веселого серця. Співати з ними співала, до моря на місячну доріжку гуртом дивитись ходила. А щоб вирізнити котрогось, щоб вікно вночі відчинити котромусь, «Е, ні, вибачайте, хлопці». Однієї ночі Саня загадково зникла з села. Думали, чи не втопилась. «Навіть розшуки на дівчину», – оголосила стривожена Кураївка. Об'явилась їхня Саня згодом десь аж на Північнім Кавказі, в льотному училищі. Спершу нібито влаштувалась там офіціанткою, компоти подавала курсантам, а потім так закрутила голову одному з командирів, що незабаром і одружилася з ним. Казали, що причарувала на смерть, і, може, не так навіть з любові, як ради того, щоб на льотчицю вивчив. Це він їй твердо обіцяв. І таки досягла свого, Вивчилась, брала участь у далеких перельотах, котрі починались з-під кримського сонця, і кінчались десь ж у тундрі. Поставила з подругами якийсь дуже значний рекорд коли в променях слави купалась. Прилетіла літаком аж у саму Кураївку, сіла край села на Чабанських угіддях, привела батькам у хату свого сивого мужа, теж бойового авіатора, що був на той час у ще вищому чині. Ах, Саня, Саня, неспокійна душа! З першого дня війни була вже в польотах, Втратила мужа в боях, а її все щось ніби щадило, хоч не раз поверталась на аеродром у прорешеченій кабіні, і знов після того здіймалась на завдання, більше, здається, там і жила, в небі, в польотах денних і нічних. І вже коли рушили наступом, загинула Саніхутірна десь у повітряних боях над Таманню. Орлиця в боях, а душі була ніжної. Незадовго до загибелі опалила її коротка фронтова любов. Була в останньому польоті з льотчиком-юнаком, що його вона зустріла між боями і по-справжньому покохала. Розбилися в один день, в одну мить. І, як запевняє легенда, розбились в обіймах. Офіційна версія що рятунку підбиті уже не мали. А дехто з Кураївських навіть досі поговорює, що то Санька могла й зумисне підстроїти. З жаги та знетямлення почуттів, чи ще, може, зревнощів, і з боязнів втратити цю свою вперше знайдену, вперше відкриту в житті любов. Здається, тут вони найдовше стояли, двоє зі старених людей, біля вічно юної дівчини із соколиними крильми. Це ось її саню нашу ніяка вже старість не здожене. Що ні, то ні, згодився вчитель. Правду колись сказав поет, хорошо умірять молодим. Хоча кажуть, що і літа просвітлюють дух, несуть мудрість людині. Сплав для життя потрібен, сплав того й того, сказав Ягнич і почав допитувати Веремієнка про сина, де він, що він, як він надалі планує своє життя. Якби ж то я знав, зітхнув старий. Та візьмить ти його за барки, Панасе, отям, зупини, порадив Ягнич суворо. Як не себе, то хай через дівчини побереже. У них же там зінкою почуття. Хай не здумає покривдати, бо тоді матиме справу зі мною. Ох, Андроне, Андроне, торкнувся ти такого, найболючіша це моя рана. Сам би в могилу пішов, щоб тільки він став інакшим. Та можеш таки заговорить у ньому совість? Схнюплений стояв пана Сумилянович. Колись був такий прудкий та непосидющий. А зараз де та й прудкість поділась, Зісох, зморщився, жменя того чоловіка зосталась. На дворі море Кураївського сонця. Біля контори колгоспу знудьговано жде когось компанія молодих людей. Приїжджих, чи може й тутешніх, хлопців в футболках, Серед них дівчина кимось ніби ображена, надута, За аерофлотською сумочкою через плече. Вона на одній лавці, хлопці навпроти, Всі в позах недбалих, аж сірі знудіги. Прийняли, видно, ягнича за сторожа Конторського, Бо тільки став наближатись, почулось між ними. Ану спитаєм цього довгожителя. Вимогливим тоном домагались відповіді «Де голова?» Коли він буде? А як не буде, то де шукати? Хоч приблизно, в яких полях?» Пройшов мовчки мимо них ягнич, давши зрозуміти, що зневажає такий тон спілкування. «Глухий!» — донеслось йому вслід, байдуже й беззлобне. «Чи, може, й німий?» Зустрічав ще когось у розпланованому посеред села Скверику з декоративним ставком теж Чередниченкове завоювання. Натикані вздовж берега вербички сріблясті, як оливи, стікають віттям аж до води. Вода важка, засмічена лушпайками. По ставку плаває лебідь, приручений, схожий на гусака. Дітлашня з берега гукає йому «Мишко, Мишко!» І він реагує, пливе на голос. Хлопчики булками годують його з рук. Ще й тут ягнечеві млоїла душообраза, умислу, завдана тими, що біля контори назвали його довгожителем, а потім глухим та німим. Образили більше навіть не словом, а тим, що, звертаючись, не потрудилися підвестися перед старшою людиною. Мабуть, і не догадуються, що так годиться, коли вже звертаєшся і що це ніскільки не принизило б їх. Може, й не хотіли образити, а ось вийшло так. Хто їх виховує? Видно, що ця кураївка нічим їм не цікава, здатна навіяти лише нудьгу, і могла їх загнати сюди в таку спеку лише особиста чи службова потреба, а не порух душі. Кураївка для таких одновимірна – Бачать у ній тільки те, що бачать. А для Ягнича вона повнісінька, населена і перенаселена вся. На кожному кроці зустрічають його живі образи тих, що були, образи дитинства і молодості. Для інших вони невидимі, їх нема. А перед Ягничем постають натовпами, не торкнуті часом, непіддатні літам. Ходять по садках, сміються і печаляться, Незникно живуть по Кураївських дворах, Любляться, сваряться, З глибим пам'яті подають голоси, І він їх виразно чує, І сам теж відгукується до них Із тих своїх нинішніх осамотнілих літ. Повна, повна для нього Кураївка Людом видимим і невидимим, від давніх у сіряках пастухів До теперішнього крутов'язого комбайнера Та його так розквітлої доньки. Блукаючи кураївкою, Ягнич і сам нещувся, Як опинився біля дитсадка. Дзвеніло ясними дзвіночками Голосочками звідти. Такі дзвіночки почути людині Не менш приємно, Як і важку оту мідну ринду на судні. Повагався, Потім таки набрався сміливості. «Дай зайду». Сестра ще здалеку загледіла. Підгукнула збадьорливо. «Заходь, заходь, не бійся, наші не б'ються». Дітей якраз заводили до приміщення відпочивати. Це в них година сну. А оце, дітки, той мореплавець із Оріона, що по всьому світу бував. Схожий на морського вовка». Зацікавлено проходили мимо нього парадом парочки того щоких чепурненьких дівчаток та хлопчиків, тріпотіли навчено рученятами, вітаючи сторонню людину. Ще й перед тим, мабуть, про нього було їм жартома сказано, що ось іде морський вовк, бо поглядали на незнайомця здивовано, з відкритою цікавістю, але без ніякого зла і без остраху. Зовсім не страшний цей вовк. Незабаром збезлюдніло подвір'я. Зостались самі цяцькі іграшки під навісом, розкидані різнобарвними купами. Став оглядати їх. І та цяцька плаче, і тупо скубли. Тінь стоїть на коліщадках, басує червоногрудий, тільки одного коліщадка ноги нема. Дерев'яна хатка на курячих ніжках перекосилась. Скоро й зовсім може розсипатись. А шкода, чепурненька, справді наче в казці. Треба буде прихопити інструмент, прийти та навести у них лад. Зробить неодмінно тут їм настройку. Лагодити цяцьки – це ж і йому буде як забавка. «Давайте до нас, будете за старшу няньку». Гукнула, ніби підслухавши його наміри, вихователька, сестрина-напарниця, що саме пробігала подвір'ям. Мабуть, в універмах бігала, бо під рукою пакунок і на обличчі вдоволення, що здобула. — У нас тепер попит на дідів, — мимохіді догукнула весело. — Скрізь де малеча є, баби та діди на розхват. Дефіцит на вас. Залишившись сам, Сів у дитячу гойдалку, злегка колихнувся рази в друге. Вуз врухнуло усміхом. Оце твоя палуба, діду, твій Оріон. Хай як його накренює, страху тепер нема. Кличуть заходити сюди. А чому б і ні? Міг би казачки малечі ці розказувати. Тільки які ж? Яка з них усіх зав'язалась у пам'яті вузликом найміцнішим, найпам'ятнішим? Поколихувався, думав, пригадував ніяк би оцю. Який тут голод дітки вчинився одразу після громадянської? Просто всесвітній був голод на цих берегах? Люди пухли бур'ян їли. І ось тоді клопотанням Леніна з заходами міжнародного червоного хреста, були тут по всьому примор'ю відкриті пункти для голодуючих дітей. Там дітки какаом солодким нас напували, ще й хліба потоненькі скибеці видавали нам із вікна, що до нього декотрим було важко й дотягтись, бо серед нас були й зовсім маленькі, такі, як оце зараз ви. Видадуть, ще й накажуть. Є ж тут, з місця не сходячи, додому нести не можна, бо це твій пайок, він тільки для тебе. А один хлопчик було вип'є своє какао, а тоді зирк, чи ніхто не дивиться, не вистежує, і тільки влучить ту мить. Хліб за пазуху та й галайда додому, бо ж там мама і сестричка зовсім маленька в колисті. Мама від того хлопчика хліба взяти не хоче. Їж синку сам, тобі треба здоров'я на ціле життя. Та все ж таки радіють мамині очі. Ясняться ж сяють, що синок не забув, і хоч сам не наїдений а пайку свою приберіг, бо дому приніс свою крихітну частку від того червоного Христа. Ось така вам буде казочка, діти. Спокій під навісом, благодать, іграшки валяються купою. З хаосу гумовий крокодил шкіриться, але не лякає нікого. Ластівка залітає в піддаще, Біля самої ізоляційної чашки звела гніздо, туди й сюди, знигує раз у раз, носить. Коли дітей вкладено, ягнич тихцем підходить до вікна їхнього покою. Сонце розсипається на шибках промінням, дерево зелене, відзеркалушись на склі, злегка І ще, видно на граєві скла пружечок далекого моря. У глибині приміщення, на білосніжних ліжечках, поставлених у ряд, мов у кубрику, діти сплять. Стоїть ягнич, і невідривно дивиться, як малят поволі зморює, сповиває сон. Ось заплющилось одне, позіхнуло друге, те зовсім спить, а інше, крізь прижмур, хитренько, зовсім несонно позиркує. «Що то за дід Нептун?» — заглядає у вікно з надвору. Світлі усмішки блукають по личках. «Ще одне!» — розплющилось очення. Потім і це зрештою поринає в дрімоту. «Сон як мед!» — солодко огортає дітей.